Drömmar Vad ger du mig julklapp i år, min vän? Lite drömmar Drömmar i det blå Men någonting blir ändå som jag får, min vän Allt du vill ska du hjärtligen få Kanske ger du mig av drömmar en ring, min vän Kanske ger jag drömmar en ring. Fast den drömmar är ju nästan ingenting, min vän. Nej, drömmar är ju nästan ingenting. Vad ska man då egentligen tro, min vän? Drömmar kan man leva på vår tro. Ur oro kan det fimra och gro, min vän, på längtan. Kan det hela berå?